Данило сподобався Іванкові. Тоді, як його востаннє бачив у Галичі, було це спритне шестирічне хлоп'я, а тепер до нього підійшов високий, стрункий, чорнявий юнак. «Це ти? Воїводу до мечем зарубав?» – взяв Данило Іванка за плече. «Я?» – Данило глянув на Теодосія. «А то я ж палає хоче щось сказати хороше про свого товариша. Дружинником хоробрим буде». «Так, Теодосію?» – запитав Данила. «Так, буде, – вигукнув Теодосій. Тоді бери його, Теодосію, буде з тобою». Але Іванко був невдоволений. «Княжич, так говорить, ніби Іванка й нема тут». Закипіло всередині відобрази. «Не можна з княжичем, як з Теодосієм, сваритися». Минуло в думці оселище, розхвалене клим'ятою. Туди прагне... З Роксаною піти, і ось раптом про інше говорить Данило. Іванко вклонився, спокійно попросив. «Ковач я, в оселищі кузня Клим'ятиного сина без ковача. Не бери мене в дружину княжичу. Буду я в кузні, а в похід покличеш, прибіжу. До меча звиклий». Здивований, Данило глянув на Теодосія, той ствердно хитнув головою і став захищати Іванка. «Повір йому, княжичу, вельми хороший він ковач, і мечів тобі накує, та в поході таким дружинником буде. І коня він привіз собою. Та він не все сказав тобі, розладив бороду Теодосії. Він женитися хоче, наречена тут у нього Роксана». «Роксана?» – вигукнув вражений Данило. «А вона нічого не говорила, Роксана». «Вона тобі не говорила, бо це не хлоп'яче діло, а мати твоя знає». «Десять років!» – ждала Роксана Іванка. «Десять років!» – розтягуючи слова ніби сам до себе, – промовив Данило. «Десять як один день!» Вихопився Теодосі. «Десять?» – підкреслив він багатозначно. «Ждала! Оце наречена! Яке твердевне і слово! Кремінь!» «Кремінь!» – повторює Данило. І на його обличчі спалахує посмішка. Ніяк не може по-дорослому триматися він. Так і проривається юнацька запальність. «Іди в оселище і весілля справляй!» Данило знову поплескав Іванка по плечу. Мене слухай, трясе Теодосі Іванка. Чув, що Данило сказав. «Іди в оселище». «Задоволений?» «Задоволений», тис його в обіймах Іванко. Данило не заперечував проти того, щоб Іванко став ковачем в оселище. «Значить, половина справи зроблена. Тепер весілля відбути». Короткий піст кінчається, можна й до церкви через кілька днів. Але коли пішли до Світозари, вона розсердилася, роботя, що дівчину не хотіла відпустити. Княгиня їй подарувала Роксану, і вона так їй прислужувала, що Світозара не уявляла, як буде без неї. Даремно Теодосій підбадьорив тоді спочатку Іванка. Виявилося, що... Не така це легка кріпость, упертість боярині. Друзі сиділи в найдальшому кутку дружинницької кліті і сумували. Тут жили дружинники, не боярські, не купецькі сини, а такі як Теодосій, люди без притулку і без рідних. «Я сам піду до неї», – рішучи встав з дерев'яного помосту Теодосій. «Правда, з жінками не вміє говорити». Мені бій з Бенедиктом або Судиславом, а жінками голосу нема. Чекай мене тут. Іванко з острахом проводжав друга. Стоячи біля порога світозареної світлиці, Теодосій боязко почав здалеку. Як у Галичі зустрівся з Іванком перед повстанням. Як влучно пускав Іванко стріли в напасників, як очайдушно рубався з воєводою. І дійшов аж до того, як прибув Іванко до Володимира. Чого тобі треба? тремтячи від неприємної для неї присутності цього волохатого бороданя, непокоїла Світозара. Дмитрія нема. Він приїде за п'ять днів. А Дмитрія тут і не треба, настило домагався свого Теодосі, поволі наближаючись до столу, за яким сиділа Світозара. То не його справа, а цілком твоя. «Без нього я нічого не скажу», – вертілася на лаві Світазара, відсовуючись у куток. «Вийди звідси!» – зненадцько випалила вона. «Чи я такий страшний?» – обурився Теодосій і засміявся, виставивши на показ своєї білі, мов нанизані на нитку квасолини, зуби. Він пальцями причисував розкуюджену чуприну, пригладжував бороду. «Глянь, та я же не домовик!» Нехай мене Судислав лякається. «Я нічого не скажу», – впиралася Світозара. «Прийдеш, коли буде Дмитрій». «Зайве мовиш, боярине. Того слова чекає Роксана». «Не скажу». «А, може, скажеш? Ну, хай їм милиха, Іванкові з Роксаною. Зі мною будеш домовлятися». «Я пожалююся Мирославу», – вигукнула Світозара. А це вже вельми зайво». Мене слухай, може я тобі з Дмитриєм колись знадоблюся. Може забула вже, коли Теодосій тебе врятував, і Дмитрій заприсягнув не чинити мені нічого поганого. Ти ж і не подякувала тоді. Я не сердився, так була налякана ти, що й не згадала про мене. А тепер прошу тебе. Теодосій став на коліна перед Світозарою. Вона схопилася з лави. Перед нею навколішках цей страшний здоровань і такий смирний йому маленький хлопчик. те досі тебе просить, боярине, до іншої я й не пішов би, а у тебе, знаю, серце чутливе. Ну що Дмитрій тобі порадить? Чи йому не потрібна?